Розділ одинадцятий Відчайдушна авантюра Вимірювана у відстані та часі, ця неприємна прогулянка у важких скафандрах кам'янистою поверхнею астероїда була короткою та недовгою. Але якщо вимірювати її в ударах власного серця, подумав Дейн, вона тривала цілу вічність. Біля повітряного шлюзу станційного купола не було жодних ознак життя. Ніхто зі станції не поспішав їм на зустріч і не пропонував допомоги. «Як гадаєш, може ми невидимими стали?» Пролунав із навушників безтілесний голос Алі. «Може, було б непогано. Ріп уже майже досяг люка повітряного шлюзу станції». Його масивна рука простягнулася до пульта, коли у всіх трьох шоломах одночасно пролунала однакова вимога. «Назвіться!» Різкий тон вимоги попереджав, що кращою політикою буде негайно назватися. «Шеннон, помічник штурмана із полярної зорі!» промовив Ріп відомості, які вимагалися. Ми просимо допомоги у станції, посилаючись на аварійне право. Але чи отримують вони її, День певним не був. Почулося гучне клацання. Металічні двері почали піддаватися ріповій руці. Нарешті ті, хто були всередині, розблокували замок. Ден прискорив темп, аби наздогнати лідера їхньої групи. Троє із королеви пройшли в шлюзову камеру. Вони побачили, що двері за їхніми спинами зачинилися і заблокувалися. Отже, тепер вони стояли поміж двома дверима камери, чекаючи моменту, коли можна буде зняти скафандри та увійти через наступні двері під купол. Їхні шанси на успіх були доволі високі, Оскільки ця станція була маленькою, персоналу тут було щонайбільше четверо людей. А ще вони були доволі добре знайомі з облаштуванням станцій такого типу, аби орієнтуватися і діяти тут впевнено. Алі мав піти до приміщення зв'язку і запобігти передачі тривожного сигналу. Дейн і Ріп брали на себе задачу придушення опору головного відсіку станції. Однак вони й досі зберігали надію на те, що їм пощастить, що у їхню історію повірять, і що не доведеться вступати у відкритий конфлікт із Інтерсоларом. Індикатор на стіні сповістив про безпечні умови. Всі троє розтібнули застібки скафандрів. Влаштувавши громістки костюми навпроти стіни, вони побачили, як замок на внутрішніх дверях розблоковується. І ось вони вже на території Інтерсолара. Як вільні торговці, вони користувалися привілеєм носити уніформу торгового флоту і при цьому не носити бейдж-компанії. Таким чином вони не видавали назви свого зорильоту яка обов'язково зазначалася на Бейджі. Тому вони дійсно могли бути із якоїсь полярної зорі, а не із горизвісної королеви Сонця. Але кожен із них, проходячи через шлюз, намацав руків'я гіпно на пістолету. Загалом, безпечно для жертви, ця зброя на короткий проміжок часу працювала дуже ефективно. А поза як вони очікували неприємностей, то цілком доречно було мати, бодай, якусь перевагу над інтерсоларцями. Службовець компанії в розтібнутому на грудях неохайному одязі з оголеною товстою шиєю стояв, очікуючи на них. Його непокрита голова була сивою, а грубе засмагле обличчя із важкими щоками – вкрите щетиною, яка не знала бритви уже щонайменше декілька днів. Певно, молодший офіцер якогось зорильота, що пішов у відставку, аби дотягнути кілька років до пенсії на цій номінальній посаді. Тут він швидко забув про стандарти особистої гігієни, яких доводилося дотримуватися на борту корабля. Але товстим добряком... Він аж ніяк не був. Погляд, яким він зміряв трійців, був проникливо оцінюючим. «Чого вам треба?» – запитав він, не вітаючись. «Ви не назвалися, коли приземлилися!» Радіо здохло, як найкоротше відповів Ріп. «Нам треба змінити гідросад!» «Оперше в житті чую, щоб радіо було пов'язане із зеленню. Його долоні лежали на стегнах у безпосередній близькості до дечого, що змусило Дейна злякатися. Цей чолов'яга носив у кобурі бластер. Звісно, це могло бути штатною зброєю для робітника рятувальної станції на самотньому астероїді, але Дейн просто не міг у це повірити. Решта персоналу, ймовірно, теж була озброєна до зубів. «Радіо – це дещо інше!» – із готовністю відповів Ріп. «Наші техніки зараз лагодять його, а ось із садом справи зовсім кепські. Ми змушені його повністю утилізувати та переобладнати. Я надам вам ваучер, ми сплатимо все на землі!» Службовець продовжував блокувати прохід глиб станції. «Це приватна власність компанії «Інтерсолар». Вам слід скористатися послугами патрульної рятувальної станції. Вільних обслуговують вони!» «Ми попрямували до найближчої станції, як тільки виявили свою біду», – терпляче пояснював Ріп. «Є закон!» І вам він відомий. Ви мусите надати нам усе необхідне і прийняти від нас ваучер, що зобов'язує нас відшкодувати ваші витрати. Звісно. Але як я можу знати, що ваш ваучер вартий плівки, на якій він записаний? Резонно поцікавився черговий. Добре, знизав плечі Маріп. Якщо ви надаєте перевагу складному шляху, ми можемо запропонувати вам частину вантажу, як сплату за ваші послуги. «Тільки не тут», – похитав головою службовець. «Я маю спершу перевірити вашу платоспроможність». «Ось він нас і обставив», – гірко подумав Дейн. Вдача була, але пішла, адже службовець вдався до кроку, який просто неможливо було опротестувати. «І так зробив би будь-який тямущий клерк, адже якщо ми є саме тим, яким називаємося, то у нас немає жодних причин заперечувати перевірці Ваучера на валідність». Але Ріп, проявляючи покірність, лише спитав. «Ви інженер зв'язку? Де ваш пристрій? Я негайно усе підтверджую, якщо ви наполягаєте». Було незрозуміло, запідозрив щось клерк у їхній готовності до кооперації чи ні. Але хай там як, він злегка розслабився, давши можливість екіпажу трохи роздивитися навколо. «Сюди!» – запросив він. Вони пройшли за ним вузьким коридором. «Самотньо тут у вас», – відзначив Ріп. Мабуть, ви, хлопці, уже скучили за зірками, га? Службовець пирхнув. Ми тут не любителі зірок, а платять нам так, що можна три місяці й понудьгувати. Нас відправлять на землю задовго до того, як ми почнемо спілкуватися із шепотунами. У Всесвіті Королеви Сонця шепотуниться таємничі голоси, які починав чути космонавт, надто довго перебуваючи у відкритому космосі. А, «А скільки ви вже тут за часом?» – невимушено запитав Ріп. Проте черговий, здавалося, готувався до такого питання і ухилився від прямої відповіді. «Достатньо, аби захотілося втекти звідси, але іще недостатньо, аби допомагати вам із вашим садом». Коротко відповів він. «Усі роботи виконуєте самостійно. Вільних рук у вас, мабуть, вистачає?» Ріп розсміявся. Ха -ха, «Повірте, я дуже далекий від ідеї запросити інтерсолар виконувати хоч якусь роботу». Не залишився в боргу він. «Знаємо ми вас, інтерсоларців!» Але службовець, здається, не помітив шпильки у свій бік. Натомість він відкрив двері у рубку зв'язку, де його колега теж у тоніці Інтерсоллера напівсонно розвалився у кріслі перед пристроєм зв'язку. Заняття, яке офіційною мовою називалося «цілодобовою службою у три зміни». «Ці вільні хочуть підтвердити свій ваучер», – проінформував зв'язківця їхній провідник. Той зацікавлено роздивився трійцю і штовхнув маленький пристрій у бік Ріпа. «Будь ласка, ефір чистий», – повідомив він. Алі стояв спершись спиною на стіну. День затримався у проході. Обидва вони уважно слідкували за лівою рукою Ріпа, якою він мав подати сигнал. Їхні пальці лежали на поясі за декілька сантиметрів від гіпнопістолетів. Правою рукою Ріп взяв пристрій, у той час як зв'язківець, що сидів в півоберта, налаштовував передавач на виклик штаб-квартири інтерсолара. Вказівний палець лівої руки Ріпа торкнувся великого, утворюючи коло. Пістолет Алі навіть не полишив кобуру. Його дуло лише трохи змістилося вгору, і невидимий паралізуючий промінь уже вразив сидячого у кріслі техніка. У той ж мить Дейн атакував гіпнопроменем службовця, який їх сюди привів. Останній навіть встиг видати здивоване гарчення, а його рука потяглася до бластера, коли він раптом впав навколішки і розлігся на підлозі. Технік-зв'язківець просто впав головою на пульт, так ніби сон раптово охопив його на посту. Ріп пройшов кімнатою до пульта і виламав вимикач, яким активувався канал для трансляції повідомлень. У той самий час Алі з Дейном тихо та ефективно знерухомили інтерсоларців за допомогою їхніх власних ременів. «Тут мали б бути щонайменше троє робітників», – Ріп чекав біля дверей. Ми маємо контролювати усіх трьох, перш ніж починати роботу. Однак обшукати будівлю станції, що зазвичай була заглиблена на кілька ярусів під поверхню астероїда, було нелегким завданням. Ворог, попереджений про вторгнення, міг легко триматися на кілька кроків попереду членів екіпажу королеви, спокійно шпигуючи за ними і у вільний час влаштовуючи їм численні пастки. Нарешті, аби не витрачати дорогоцінні хвилини, вони задовільнилися тим, що заблокували усі двері коридору, які вели на нижні рівні станції. Тим самим, Торговці підготували безпечний маршрут до складського приміщення, виявленого раніше під час подорожей коридорами. Аварійний ремкомплект для саду являв собою переважно водорості, які зберігалися у баках, і починали виробляти кисень одразу. Не потрібно було чекати, доки рослина виросте. День залишився всередині станції та почав складувати необхідні баки біля повітряного шлюзу, тоді як пара інших повернулися на зореліт, аби вивільнити місце для нового обладнання саду. Залишившись на самоті, молодий помічник суперкарго став почуватися задькованим звіром на мисливських угіддях. Він брав запечатані контейнери зі стелажів ставив їх на маленький візок і штовхав його до початку сходинок нагору. Далі, прихоплюючи по два баки за раз, він підіймав їх сходами. Повітряний потік у вузькому коридорі, який утворювався від цієї бурхливої діяльності, народжував безліч інших звуків, і у якусь мить день впіймав себе на тому, що почав прислухатися до чогось відмінного від тупоту його власних червиків і від зрадницького шурхоту одягу об обстійне. Час від часу він зненацька застигав, прислухаючись, впевнений, що якийсь незрозумілий шепіт тягає його вух. Він натягав уже цілу дюжину контейнерів, коли почув сигнал виклику у навушниках. Перенесення баків до шлюзу, влізання у скафандр, відчинення зовнішніх дверей і вихід на поверхню багато часу не забрали. Але доки він чекав на своїх, йому все ще чулися таємничі звуки. Свідчення того, що хтось окрім нього так само вільно переміщується станцією. Точно не знаючи, скільки баків із водоростями їм насправді знадобиться, він вирішив витягнути усі дванадцять. Він встиг уже витягти шість, коли у навушниках почувся сигнал від Ріпа, який повернувся із корабля. Звільнившись від незручного скафандру, помічник штурмана легко вбіг у коридор і, побачивши цілу гору баків, похитав головою. «Нам стільки не треба». «Та ні, лише тут», – додав він побачивши, як день, підхопив парочку і уже зібрався повертати їх на скла. «У нас зараз є важливіші справи!» Він повернув у бічний коридор, який вів до кімнати зв'язку. Обидва працівники станції оговталися. Зв'язківець, здавалося, прийняв свою долю філософськи. Він спокійно лежав на спині, замислено вивчаючи стелю. А ось другий бранець уже проповз черв'яком пів кімнати у напрямку до виходу, тож Ріпу довелося поспішно спинитися, аби не наступити на нього. Шеннон нахилився і, вхопившись тупкими пальцями за одяг, відтягнув службовця назад, на попереднє місце. Безпорадний чоловік тим часом винагородив торговців такими добірними взірцями красномовства. Причому явно не на мові лінго, багато із яких Денчу уперше в житті. Ріб дочекався, коли тому вже набридне лаятися, а потім став говорити м'яким приємним протяжним голосом. «О, звісно, ви безперечно у всьому праві. Але час спливає, а я хотів би отримати...» Відповіді на ряд питань, які до певної міри стосуються і вас також. Отже, питання перше. Коли ви очікуєте зміну? Агент Інтерсолара знову оскаженів. Сильно процензурований текст його теради виглядав би приблизно так. Ніколи і нікому із вільних нічого корисного від нього вже не світить почути. Але його товариш, по нещастю, зв'язківець, геть інакше сприймав усе, що відбувалося. Вимкни форсаж, порадив він колезі. Вони обійшлися з нами добре, і я готовий. Його слова були звернені до ріпа і лунали на фоні лайок другого службовця. Я готовий закластися, що вам кортить якнайшвидше драпанути звідси. «І бажано не під прицілом поліційного крейсера. То як, правий я чи ні?» Ріп кивнув. «Щоб ви про нас не думали, – відповів він, – ми не пірати і не поза законом». «Ні, звісно. Ви просто із того чумного корабля, ем, з королеви сонця, вірно?» Спокійно промовив зв'язківець, і його слова змусили товаришів нарешті замовкнути. «Вас попередили? Звісно. А у вас дійсно чума на борту?» Ця думка, здається, зовсім не тривожила зв'язківця в той час, як його напарник миттю відкотився якнайдалі від вільних торговців, а на його обличчі відбилася багата палітра емоцій, серед яких головним мотивом був жах. «Де що є?» І ймовірно, воно занесене». Ріп випростався. Можете так і передати своїм босам. Нам про це відомо. Гадаю, тепер ви мені відповісте. Отож, коли зміна? Як тільки ми відлетимо звідси, так одразу зміна і закінчиться. Принаймні, якщо ви не прикінчите нас. А це, як ми вже з'ясували, у ваші плани не входить. Але у нас досі є він. Технік вказав підборіддям на прилад зв'язку. Гм, а ось його ми зараз дещо вдосконалимо», – посміхнувся Ріп. Нутрощі приладу перебували у міцному металевому корпусі, зруйнувати який можна було, хіба що озброївшись автогеном. Та хлопці почали завдавати варварських нищівних ударів по відкритих частинах пристрою. Технік-зв'язківець, спостерігаючи за цим актом вандалізму, видав увесь попередній репертуар висловів свого напарника, додавши іще декілька нових пікантних обертів від себе. Та коли усе було скінчено, він швидко опанував себе. «А тепер», – ріб звів гіпнопістолет, – «тепер трохи відпочиньте, а коли ви прокинетеся...» Це все буде здаватися вам лише поганим сном. Він обережно доправив обох в обійми сну і допоміг Дейну звільнити їх від пут. Але перед тим, як покинути станцію, Ріб усе ж залишив ваучер на оплату матеріалів, які вони на станції взяли. Королева не крала. За законом у неї ще лишилися, бодай, деякі тіні прав. У скафандрах перетнули вони кам'янисту пустку і дісталися з орельота. Біля опор були розкидані вже вкриті крихкими голками Інею купи рослин – роки старанної праці. «Щось виявили?» – запитав Дейн, коли вони нарешті прибрали цей безлад зі свого шляху до драбини. Голос Ріпа відповів у навушниках скафандра. Нічого особливо цікавого. Шкода, що Френк чи Крих не можуть поглянути. Але ми зробили стереознімки кожної рослини перед тим, як її викинути. Можливо, щось вдасться з'ясувати по них, коли... Його голос замовк, лишивши це коли, дзвоніти у їхніх головах. «Це було дуже важливе коли...» Коли нарешті стюард чи лікар одужають достатньо, аби роздивитися ці стереознімки? А можливо, це коли насправді було зловісним, якщо? Повернувшись на королеву, знову готові до старту, вони зайняли свої місця. Дейн робив припущення щодо подальшого їхнього курсу, обраного ріпом. Чи будуть вони просто блукати сонячною системою у надії лишитися непоміченими до моменту, коли якимось чином розв'яжуть свою проблему? Чи, може, Шеннон має на думці якийсь конкретний порт? Не встиг він запитати, як вони уже злетіли. Та коли вони нарешті знову поринули крізь космічний простір... Він таки озвучив своє питання. Обличчя Ріпа посерйознішало. «Щиро кажучи», – почав він, а далі, повагавшись секунду дві, додав. «Щиро кажучи, я не знаю. От би знову поставити на ноги капітана або Крейга». «Є новина», – приєднався до компанії Алі. Синдбад повернувся до гідропонічного саду, а ще зранку його туди і соломіць було не затягти. Такий собі, звісно, доказ, але... Але це, принаймні, хоч якось виправдовувало їхню відчайдушну авантюру останніх кількох годин. Вони всі вчепилися у цю думку. Кіт, який виявляв відверто відразу до хворих і до саду... Тепер із задоволенням відвідував останній так, ніби звідти разом із винищеними рослинами, зникло якесь відчутне лише йому зло. Тож вони поки що не розгадали загадку, але отримали ще одну підказку. Тепер догляд за хворими вимагав значно більше часу, оскільки Ріп наполіг на чергуванні біля корабельного радіо. Треба було слухати новини, що могли стосуватися королеви. Як виявилось, вони вчинили розумно, заглушивши рятувальну станцію. Адже цим виграли для себе шість годин польоту у космосі до моменту, коли інформація про їхнє нашестя була передана на найближчий пост патруля. Алі розсміявся. ха хе, хе а я ж вам казав, що ми пірати!» Прокоментував він почуте по радіо. «Хоча я щось не пригадую тієї бластерної стрілянини, про яку вони зараз розповідають. Можна подумати, що ми там справжню бійню влаштували». Вік буркнув. «Вони намагаються обставити все якомога видовищніше, аби зробити із нас розбійників». Але ріб не поділяв загального настрою потішатися над недолухим репортажем, що лунав в ефірі. «Я ось помітив, що вони жодного слова не сказали про ваучер, який ми лишили». А Ліп просяяв цинічною посмішкою. ти що, дійсно чекав на це?» Інтерсоларці тепер переконані, що вхопили і міцно тримають нас за хвостові стабілізатори. Нащо ж їм ставити під сумнів наш піратський статус? На цьому астероїді ми пішли в вабанк. Пам'ятаймо про це, друзі мої. Вікс виглядав збентеженим. Але я гадав, ти казав, що це абсолютно законно, звернувся він до Ріпа. Ну, а якщо патруль оголосить нас поза законом, то гіршої капості, ніж вони вже зробили, оголосивши нас чумним кораблем, вони не зроблять, відзначив Алі. І варто нам тепер обрати невірний напрямок, як нас негайно підсмажать. Отже, що будемо робити? Ми дізнаємося, чим насправді є наша чума. Рішуче відповів Дейн. Як? запитав Алі. Проведемо декілька магічних ритуалів із записів Крейга? Дейн був змушений відповісти чесно. Я ще не знаю, але... але це наш єдиний шанс. Ріп втомлено потер очі. Не можу не погодитись, але із чого почнемо. «Ми вже обшукали каюти Френка, Кості, ми вже обновили сад. Адші роздивлялися ми наші стереознімки рослин саду», – поцікавився Дейн. Алі мовчки підхопився і вийшов із каюти. Невдовзі повернувся з мікрофільмом. Заряджаючи його у великий проєктор, він сфокусував зображення на стіні і клацнув клавішею. Вони дивилися на гідросад в натуральний розмір, настільки якісно відзнятий, що здавалося, ніби вони могли б зараз по ньому прогулятися. Зелень рослин була такою яскравою і живою, що дайну хотілося відірвати листок. Сантиметр за сантиметром оглядав він ці зелені ряди, шукаючи щось, що не до ладу, щось що не мало б там бути. У повній тиші кожен із них роздивлявся зображення рослин, напружуючи усі свої наявні пізнання у ботаніці. Але кожному із них катастрофічно бракувало спеціальних знань про гідропонічні сади. «Заждіть!» – підняв голос Вікс. «Ось там, у лівому кутку, там!» Він вказав рукою на певну частину саду. Але підскочив до проєктора, зробив швидкі маніпуляції і збільшив вказану Віксом ділянку. Рослини тепер виглядали в більшими за їхній реальний розмір. І тепер уже всі бачили те, на що звернув їх увагу Вікс. Обгризане листя і обдерті стебла. У нього є зуби негайно відзначив день. Лише один вид рослин був таким чином скалічений. Безліч інших видів навколо виглядали зовсім неушкодженими. Проте всі екземпляри цього конкретного виду мали принаймні одну обдерту гілочку, а два кущики взагалі виглядали висхлими скелетами. «Шкідник», – мовив Ріп. Але Синдбад – Почав заперечувати день та митю припинив, згадавши дивну поведінку кота останніми тижнями. Синдбат просто схибив. Мисливець, що сумлінно захищав королеву, постійно полюючи на усе живе, що випадково потрапляло на борт разом із вантажем, цього разу не напав на те, що понівечило рослини у саду. А якщо й напав то всупереч своїй давній звичці не продемонстрував кожному члену екіпажу свіжо вбиту здобич. «Ну, здається, ми щось нарешті знайшли», – промовив Алі і почув, яку відповідь пролунало загальне зітхання полегшення.